Артем спокійно підвів голову і мовив, лагідно посміхаючись. Утім, то й річ, що пролетаріат мусить вести до безкласового суспільства, бо ніхто так не пригнічений і нікого так не визискують, як пролетаріат. Саме в його інтересах і вести людство до безкласового суспільства. І не тому, що він великий альтруїст, а тому, що це лежить у площині його життєвих інтересів. Це саме ви й випустили з ока, а цього забувати не слід. Виходить, що це не догма, яка постала з чиєїсь примхи, а вислідне класових інтересів пролетаріату Карлюга засміявся сухим сміхом, немов пісок на дюнах заворушився від подову вітру Вислідне, кажете, класових інтересів? А влада в державі – це теж вислідне класових інтересів А знаєте, що влада – така річ, від якої рідко хто відмовляється добровільно Та й то окремі особи відмовляються, а не класи і невже ви думаєте, що пролетаріат, дійшовши влади, не захоче в своїх людських слабостях використати її? Чи пролетаріатові не захочеться жити в розкошах? Невже він такий святий, ваш пролетаріат, що всупереч своїм, як ви кажете, класовим інтересам, стане по-братерському ділити всі добра, що дісталися йому внаслідок захоплення влади? З чого це видно? Хто це довів? Хіба робітник не з такої ж глини зліплений, як і буржуа? І через які такі таємничі причини зникнуть особисті егоїзми у представників робітничого класу? Гайдученко підвів голову і усміхнувся своєю прозорою посмішкою. Утім, то й річ, що пролетаріат не дозволить своїй владі, своєму державному апаратові, виродитися в бюрократичну машину. І коли той державний апарат, що його пролетаріат створює для успішного переведення суспільства на рейки соціалізму, почне перероджуватися, він зімне його – як поношену рукавичку, і викинена смітник, щоб створити новий апарат пролетарської диктатури. Ви забуваєте найголовніше, що пролетаріат вважає державну владу не як самоціль, а як засіб здійснити завдання пролетарського класу. А особисті егоїзми – то пусте. Їх пролетаріат, кінець кінцем, може використати для будівництва, бо кожну силу використати можна. Ми – не ідеалісти, що вішуєть носа, побачивши, що окремий член пролетарського класу починає жити інтересами ворожого класу. Бур'ян скрізь є. і з ним, звичайно, треба боротися, а не лякатись донестями. Утім, то й перевага марксизму над усіма вашими наскрізь ідеалістичними побудуваннями, що він знає, від киля походять добрі наміри, і розмовами про альтруїзм нікого не дурить. Пролетаріат іде у світ із своєю правдою – а неправдою різних ліберальних буржуа, що раніше, ніж робити революцію, дивляться в кодекс законів буржуазної держави. Чи дозволено це, чи ні? Пролетаріат несе свої закони, і ті закони всі діходять одного – безкласового суспільства, що єдине може створити умови нормального розвитку людства. Гайдученкові від довгої мови аж кров ударила у скроні. Він витер спітніле чоло, очікуючи дивився на опонента. «Може це і так?» Але я не вірю в перемогу комунізму, сказав Карлюга по довгій мовчанці, як не вірю ні в яку релігію. Я не вірю, бо втратив свою наївність того часу, як на самоті забстрагував свою думку від шкурних інтересів і піднісся нас життям та подивився, що в ньому робиться. А щодо пролетарської держави, то доля її така сама, як і всякої держави. Гайдученко заперечливо похитав головою, а карлюга пристрасно запитав Які підстави гадати? що саме не така. Де запорука? Історичні аналогії такої запоруки не дають. Ні, не така. А запорука цьому є здоровий глузд робітника, якому не має охоти робити щось на шкоду собі й своєму класу. Він не альтруїст, а значить і не ідеаліст. Доведе діло до позакласового суспільства не добродійством, а захистом своїх. Зауважте своїх, а не чиїхось інших інтересів бо позакласове суспільство є гарантія проти визиску і пригноблення насамперед робітника, бо пролетаріат найбільше зазнає і визиску, і пригноблення. Розумієте ви мене? Єдиною, як ви хочете, догмою марксизму і комунізму є визволення працівників із неволі капіталу, а це може статися тільки через знищення класів. Заждіть! Це хороші і переконливі слова для людини вірящої. Мені вони нічого не говорять. Християнство, бо було не гірше за комунізм, звичайно, для свого часу, хоч і спиралося на віру в Царство Небесне. Ну, а комунізм спирається на віру в безкласове суспільство. То однаково. І ось ідеологія, що прагла рівності, братерства і свободи, боролася з багатствами в одних руках. Згодом стала прислуговуватись владі, стала лякаєм багатих, хоч і проповідувала жебратство, стала благословляти війни, хоч і говорила не обий, і врешті стала за зброю тих, проти кого в основі була побудована. Яка гарантія, що і в комунізм хтось не додасть пояснень на зразок тих, які маємо у катехізусах? Убивати не можна, але на війні, захищаючи батьківщину, не тільки можна убивати, а й треба. Здавалося, що Карльога містифікує Гайдученка, бо в очах його, під чорними густими бровами, грали іскорки сміху, немов він розповідав веселий анекдот і сам стримувався, щоб не сміятись. Ви кажете, що марксизм – удосконалена наукова система? Вірю. Вона досконаліша за Христову віру. Вона сучасніша поза всім. Це і хороше, і погано. Погано саме тим, що комунізм, ставши, сказавши б, удержавленою ідеологією, стане разом із тим ідеологією реакційною. І помітивши, що Гайдученко ще енергійніше закрутив головою, додав. «Так, так, реакційною». Бо ідеологія, що для підтримки її треба будувати в'язниці, утонати голови, в котрих виникне думка не схожа на штамповано тавром державної канцелярії, не може бути далі ідеологією революційною. Вони дійшли до самісіньких дюн і зупинилися. Далі йти було незручно сипким піском, і вони повернули назад. Гайдоченко мовчки слухав, даючи Карлюзі виговоритися, а той провадив далі. Певно, християни перших віків щиро вірили в Царство Небесне, виконавши приписи Христової віри. Вони, звичайно, не підозрювали, щоб їхню віру могли використовувати найганебніші гнобителі. Що вони, ті гнобителі, саме з їхньої віри будуть викопувати собі виправдання тортур, інквізиції, в'язниць і каторг. І навіть більше від того. Доводитимуть на підставі тієї віри, що саме їхні інквізиції угодні Богові – що саме лопити шкури полити на вогні і вчить христова віра. Чи міг би хто вигадати найбільше знущання над релігією часів її зародження? Чи хто б повірив тоді на зорі християнства, тому дивакові, що почав би пророкувати таке? Звичайно, ні. Так само ні, як і ви мені не вірите. Карльога, видимо, схвилювався. На чолі йому зібралися густі зморшки, а брови насунулися на перенісся, і від цього його обличчя стало немов кам'яне, а очі як два чорних ліхтарі, висвідчували з-під завіси брів. Ні, добродію. Доки існують апарати примусу, апарати державної влади, доки тими апаратами будуть користуватися різні плюгавці, ніякі системи не можуть визволити людство з поневолення невеликою кубкою можновладців. Тільки знищення держави і жорстокий терор на всіх, що намагатимуться скупчувати в своїх руках цінності і знаряддя виробництва, може вивести людство на світлі дороги історії. Карлюга знесилився і останні слова через силу видихнув з грудей. Чорні ліхтарі очей йому погасли, а ноги ступали не так твердо і впевнено, як до цього. Гайдученко помітив зміну в своєму бесідникові і подумав, що цей чоловік, певно, багато пережив і передумав. І дійшов до хоробливого розладу з суспільством, що й привело його до пустельництва. Так само, як і раніше, Гайдученко спокійним, миролюбним тоном почав говорити – а Карльога плентався поруч, похнюпивши голову на груди, немов знесилений неймовірним напруженням. Немає, звичайно, ніякої гарантії, що й комунізм може стати в деяких випадках за знаряддя фанатиків і свідомих шахраїв. Шахраїти можна на всьому, але невже ви думаєте, що коли людину можна обшахраїти на фальшивих перлах, то справжні перли від того втрачають ціну? Комунізм не може стати знаряддям гноблення і шахрайства, і не комунізм винен, коли його авторитет де використають. Та й використовують ваші однодумці-анархісти для покриття політично-шахрайських акцій, як тепер Петлюрівщина використовує авторитет радянської влади, кидаючи гасло «Ми за радянську владу, але без комуністів». Ви забуваєте за демагогічною фразою одну істотну дрібницю, що комуністи ніколи не були непротивленцями і не будуть. Буржуазний клас, як би він не розкладався, добровільно пролетаріатові місцем не поступиться, із історичної арени не піде, а маючи військо, поліцію, жандармерію, буде змагатися за владу доскону. І що ж би то за ідіоти були оті комуністи, що маючи проти свого класу добре організоване військо буржуазії, поліцію, озброєно за останнім словом техніки, розвідку і шпіонаж, яких світ не бачив, сиділи б і мріяли б, як слиняві критини про той час, коли буржуазія сама собою поступиться. От ви самі посміхаєтесь. Звичайно, можна говорити різні красивенькі пробач дурнички про жандарма з марксівською ідеологією, можна розводити жалясливі слова про інквізицію, батоги, але чи подумали ви про те, що інквізиція теж прислужувалася класовим інтересам феодалізму? Чи ви думаєте, що то христову віру захищали? Можливо, що попівська маса так і думала. Та не думав так папа Римський, що по Папашинському турбувався за прибутки своєї парафії. Ми стаємо до жорстокого двобою з буржуазією. А всякі ідеалісти дорікають нам в'язницями, розстрілами, немовби ми мусимо своїх класових ворогів якось маринувати, щоб повернути до життя, коли настане комуністичне суспільство. Гайдученко говорив тепер із запалом. Лагідна посмішка зникла з його обличчя, а очі ширяли десь за сизими верхівлями сосен – та заболотяними просторами багряних осок. Карлюга йшов мовчки, мляво похнюпавши голову, немов слухаючи нотацію сердитого вчителя. «Ви дійшли до крайнього скепсису, до цілковитої анархії мислення. Ви втратили маяки і не можете пристати ні до якого берега. Усі береги для вас однаково ворожі і чужі. Пробачте, але в такому стані людині нічого не залишається, крім...» Гайдученко запнувся – не мов зважуючи слово самогубство, що його хотів сказати, але зваживши, не сказав. Він тільки дражливо махнув рукою і мовів далі. Скептик тратить міру і ціну речам, вони йому байдужі. Отак, мені здається, що вам однаково, чи комунізм, чи монархізм, чи чорт, чи диявол. Гайдаченко аж плюнув, а плюнувши, спіймав себе на нечемному вчинку. З За поворотом дороги показався паркан маєткового двору. І дахи будинків Сизий димок зносився до неба Як офіра лісовим богам І плутався в червоному гіллі сосен На двори ще поралися Коло скотини, комунари А жінки заклопотано пробігали З куховарні до колодязя От бачите цих людей Хіба вони всі свідомо будують Нове життя і комунізм Той комунізм, суті якого вони ще не розуміють Звичайно в Свідомості тієї як кіт наплакав Але річ не в цьому ми, невхильно йдучи до комунізму, мусимо навіть примушувати найвідсталіших членів нашого класу. Може, той примус буде не жорстокий і більше економічного порядку, але все ж примус, а ви нам закидатимете, що ми, мовляв, гнобителі. Нехай це зветься і таким некрасивим словом, але річ не в словах, а в суті. Хіба комунізм гнобить, щоб набити пельку небагатьом? Хіба гнобительство, вірніше, примус, не потрібний? щоб вивести від сталих членів класу з вікової темряви. Так, ми будемо гнобити, посилаючи проти волі в школи. Ми будемо пригнічувати, ведучи цих темних людей у нове суспільство, де вони будуть справжніми господарями життя. Я за таке, коли хочете гнобительство». Карлюга пильно подивився в очі Гайдученкові, немов перевіряючи його щирість, і від того, що він у тих очах побачив, рот йому скривився саркастичною посмішкою. Він нічого більше не сказав бесідникові, повернувся назад і швидко пішов лісовою стежкою, втягнувши голову в плечі, немов боячись, що його хтось ударить по голові. Гайдученко, стоячи коло воріт двору, дивився йому вслід і тепло посміхався. «Анархіст!» – промовив він тихо в голос і пішов до двору. Розділ дев'ятий. Чмир не розуміє. Чмир пішов до Гути за склом, що йому там належало за роботу, і повернувся з якимось дідом непевної масті, як висловився про нього Гайдученко. Дід був убогий і кривий на одну ногу. Він підбирався милицею і держав голову набік. Так, не би, від того залежала рівновага його тіла. Одне око йому було з більмом, і тому дід видющим своїм оком дивився гостро, пронизливо, і від дідового погляду людині ставало ніяково й моторошно. «З голодних місцевостей іде дід», – пояснив Чмир. «Думає, що в нас наїсться!» «Та дарма!» – махнув він рукою. Комунари поставилися до діда непривітно. «Кад знав, від кіля йде, а тут приймай його і годуй, коли у самих тих харчів хоч би до весни дотягти!» Харчувалася комуна лише картоплею, що її багато вродило на піщаній землі. А крім картоплі, коли й було що, то тільки дітям. «Із степу йду, дітки! З степу! Голод там, люди людей їдять!» Покарав господь праведний. Ох. Ні до чого був цей дід у комуні та якось ніяково вигнати стару людину проти осені. І до діда незабаром звикли. Доручили йому пасти комонарські корови та стерегти коні. І дід порався коло них і вдень, і вночі. Спати йому призначили у пекарні, і ночами можна було чути, як крехтав дід і шепотів свої молитви. Теж комонар з посмішкою казав чмир. І йому по святих місцях з патерицею лазити, а він і собі в комуну. «Нічого, нехай собі живе», – відказав Гайдученко, а подумавши, додав. «Навесні буде скотину пасти та дітей доглядати. Та цей-то придасться, а от той», – кивнув Андрій у бік житла. Гайдученко зрозумів, про кого говорить чмир. «Той, певно, до весни дотягне і втече. Йому вже і так тут неприємно пахне». «Схимник якийсь, чи біглий анархіст, чорт його розбере!» «А як на мене, то я б його витурив зараз звідси», – сказав Чмир. «На чорта нам тут молока не всякі, тільки морочить будуть наших комунарів!» «Морока з ним! Він без скандалу не піде звідси, а збивати бучу не варт!» «А я б його витурив!» Гайдученко мовчки знезав плечима. Під цей час з дверей показалася Марта. Вона позирнула на товаришів сумними очима і пішла з двору в ліс. Оцієї дівчини так я ніяк не розумію, чи вона придуркувата, чи придурюється. Вона хвора, чмирю, тяжко хвора. Хороша дівчина, а хвора. Ти її не чіпай, хай собі. Та я хіба чіпаю, мені немає діла. Таких, як Марта, не буде за соціалізму, за тих часів, коли боротьба людей з людьми зникне на землі. Артем замислено замовк, а по паузі тихим голосом, немов боячись, що його може ще хтось крім Чмиря почути, сказав «Та тільки не одною боротьбою люди дійдуть до такого стану в суспільстві». Чмир підвів голову і здивовано глянув на Гайдученка. Його вразили ці слова, а надто тон, яким їх сказано. Артем помітив здивування в очах товариша і пояснив «Боротьба потрібна тільки на те, щоб повалити старе трухляве життя». Боротьбою можна очистити місце для будівлі, а вивершити будівлю можна тільки працею. У боротьбі бо постає поділ людей на класи і касти, а праця єднає. Шмир нічого не зрозумів з пояснення, і, як завжди, він виклав своє розуміння речей. Щось чудне. Повалити трухлятину можна боротьбою. Гаразд. До соціалізму треба йти працею. Добре. А як же трухлятина підійме голову і почне боротьбу? «А коли в боротьбі викуються, як ти кажеш, нові касти, що заступлять шлях до нового? Тоді що? Праця?» «Ні, не праця, а боротьба», – відповів Артем і додав трохи роздратовано. «Я не зовсім як слід висловив свою думку. Я, бачиш, переконаний, що революції мусять створити умови для роботи, що внаслідок їх виникає всяка потреба в боротьбі революції». Гайдученко запнувся, шукаючи слів що ними краще міг би передати свої думки. Це була важкенька справа, бо Чмир не дуже відчував тонкощі інтелігентського вислову, а Артем не міг інакше висловлювати думки, як по-книжному. Ще тоді, як Гайдученко вперше зустрів Чмиряна Гуті, він одразу відчув незручність від своєї надто книжної мови, хоч з усього й було видно, що Чмир визнав Гайдученка за свого. Артем до цього часу уникав розмов, що могли б створити непогодження в поглядах, хоч і виразно ті непогодження відчував. Він шукав підтримки і сподівався, що згодом знайде в особі Чмиря не тільки спільника для організації комуни, а й однодумця. Він покладався на силу переконання, і тепер треба було ту силу виявити. Адже ж він стривожив випадковою фразою свого спільника, то треба його переконати. Революція і боротьба до часу. Врешті, іти шляхом революції вічно не можна. А ще я думаю, що революція тільки... Гайдученко зупинився, не мав збираючи сили перестрибнути якусь перепону. Тільки виховує і організовує маси, а не перебудовує суспільство. А то хіба не крок наперед? Легко сказати – перевиховує й організовує. Чмир аж посміхнувся з полегкістю, побачивши, що непогодження не такі великі, як він спочатку подумав. Звичайно, перевиховати та організувати маси – справа дуже важлива, але це тільки підготування. «Остаточна перемога не буде перемогою зброї». «Щось чудне ти говориш сьогодні? Ти бува не захворів?» Артем образився б, почувши таке від когось іншого, але він знав, що Чмир не мав наміру його образити, а по щирості висловив те, що думав. «Ні, Андрію, я не хворий. Я тільки багато передумав і дійшов висновку, що остаточно переможе в боротьбі за соціалізм наука». Чмир знизав плечима. Він зле розумів Гайдученка, а остання фраза агрономова й зовсім збила його з пантелику. «Що хоче сказати Артем? Хіба тільки підтвердити вагу науки для розкріпачення людства?»